Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auudzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nassallu wa nassallim ala rasulil karim amma ba'd. Auudzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asr ila insan la fi khusrill ladzina amilu amalissalihati wa tawassalu bil haqqi wa tawassalu bis sabr. Sadaqallahul azim. Ya Allah, kita Teruskan pengajian kita dengan Tajwit lah. Kita dah habis dah pun Bab Mat Musulat kan? 66 tu Jadi kesimpulan lah kepada Mat Nilai Rahman Rahim muklas 66 ya eh? hmm? satu ya eh? tak dengar, boleh merujuk kepada guru-guru yang mahir di dalam pembacaan Al-Quran dan Alimutajwid dinyatakan bahawa sebahagian ulama dan para ahli Qur'an dari Qari dan Qariah ataupun Hafiz membahagikan mat kepada tiga bahagian jadi kat situ dia buat macam table lah ataupun pembahagian-pembahagian mat tu yang pertama bahagian mat tobe'i ataupun mat asli dan yang sejenis dengannya. Panjang bacaannya hanya setakat dua harikat. Mat ini meliputi meliputi yang pertama mat taubi'i, kemudian mat badal, mat iwat, mat tamkin. Mat lazim harfi, mukhaffaf. Mat lin dengan mat silah kasirah. Kemudian pembahagian yang kedua Mat wajib muttasil Dan yang seumpamanya Di dalam membacanya antara 4 hingga 5 harkat Yang termasuk dalam kumpulan ini Iaitu yang pertama Mat wajib muttasil Mat jaiz munfasil Dan mat silah taulilah Kemudian pembahagian yang ketiga Mat farqi Dan yang seumpamanya bacaannya bolehlah antara 2 hingga 6 harakat. Yang termasuk dalam bahagian ini umpamanya yang pertama mad farq, mad farqi kemudian yang kedua mad lazim mukhaffaf kilmi, mad lazim kilmi mukhaffaf. Kemudian mad lazim kilmi musaqqal. Jadi terbalik-balik pun tak apa. Musaqqal kilmi, kilmi musaqqal. Yang keempat mad lazim harfi musba kemudian yang keluar mad arid lisukun ini sebahagianlah sebahagian ulama membahagikan ada lagi yang bahagi dengan pembahagian dua saja satu mad tabii satu mad farai mad farai farai ni cabang satu mad asli satu mad farai dibagi dua jadi mad asli tu mad asli lah segala huruf yang alif waw ya tu jatuh alif jatuh selepas alif sukun jatuh selepas huruf yang berharkat fathah. yang kedua ya sukun jatuh selepas huruf yang berharkat kasrah dan waw sukun yang jatuh selepas huruf yang berharkat domah itu mad asli dan hukum macam ni dua harkat itu saja. satu bahagian setengah ulamak bagi macam tu kemudian di bawah mad fara'i ni ...baru dipecahkan lagi. Nanti saya tulis jadual dia. InsyaAllah. Ha, mat fara'i ni cabang-cabang berdapat yang lain. Kemudian di segi mat fara'i ni ada yang lazim. Mat lazim lah. Lazim maknanya wajib. Sebab apa wajib? Ulama' sepakat bahawa wajib dibaca panjang. 6 harikat. Ulama'-ulama' kuras sepakat wajib dibaca panjang. Mat lazim dan mad lazim ni terbagi kepada dua dan daripada dua setiap daripada dua tu pecah lagi dua. Jadi saya tulis mad lazim satu kilmi satu harfi. Kalau kilmi ada yang mukhaffaf ada yang musaqqal. Harfi pun sama ada ada musaqqal dengan Nanti saya tulis pecah-pecah dia. Itu yang wajib. Yang sorry yang lazim. Kemudian yang kedua mad wajib ulama' mewajibkan membaca panjang juga tetapi berselisih di dalam kadar panjangnya, ini dipanggil mat wajib mutasir mat wajib mutasir contohnya jaa -ah. tak lah. maknanya huruf mat selepas huruf mat jatuh huruf huruf roh ai eh, semua tak ingat ni Hamzah man Su suu ga su'a jaa ji'a jadi huruf ma tu mati jadi dan selepasnya datang huruf hamzah itu dalam satu kalimat satu dipanggil mad wajib mutasil wajib dipanjangkan tetapi ulama khilaf dari segi apa dia punya harakat dia ada yang kata 3 ada yang kata 4 ada yang kata 5 ada yang kata 6 yang kemudian yang ketiga mad jaiz munfasil. Jadi tak wajiblah ulama tak, tak tak sepakat kata dia boleh wajib dibaca panjang. Boleh baca pendek boleh panjang boleh. Tapi dibezakan dengan depule mad asli. Tiga mananya? 3 4 5 6. Tiga jenis lazim kemudian wajib jaiz. Kemudian mat-mat yang lainlah. Mad-mad yang lain tu semua masuk dalam satu lagi bahagian. Tapi di sini lain sikit dia punya jadual ni. Saya baru fesan tengok lah. Kalau kita dalam kitab yang lain, pembahagian dia, dia lain. Sebab dia, dia beritahu kat atas tu kan sebahagian ulama' ha, Jadi masing-masing bahagikan masing-masing lah. Sebab yang ni kalau dari segi dia ini, dia tengok maknanya semua yang dua harkat tu dia, dia buat satu kumpulan. Jadi kumpulan yang pertama tadi, dimasukkan di bawah mak atau mak asli yang mana yang dia punya geng-geng ni lah. Yang macam dua harkat semua. Mak badal, mak iwal, mak tamkin. Semua yang baca dua harikat, satu satu grup, satu grup. Ha. Nanti yang mana yang Yang kedua ni kumpulan ni Apa beza kumpulan yang pertama kedua ni Saya tak dapat nak baca daripada jadual ni Cuma yang sebelum ni yang saya belajar dia, Yang tadilah, dia cuma mudahkan Dia pecahkan kepada satu, dua Satu asli, satu fara'i Dan fara'i ni pecah banyak Yang lazim, yang wajib, yang jaiz dan yang lain-lain Itu kesimpulan lah Mat. Jadi yang penting yang perlu kita tahu di sini. Kalau mat, hukum mat itu dibaca dua harkat, maka kalau kita membaca lebih dua daripada dua harkat, hukum dia bid'ah. Maksudnya, bid'ah lah. sesuatu yang baru langgan bid'ah yang tersila. Kerana menghilangkan keindahan Qur'an itu sendiri. Ha, dan kemudian kalau mat lazim, maknanya kena baca lah. Kena baca nargat. Wajib. Tak baca kalau tak suah. Semayang Betul? Tak uh -huh. Jadi kalian kena lazim jadi, Itu maknanya Mat Lazim Kilmi Musaqal Dia ada tasjid di situ Walabdhalin Mereka wajib baca naharakat Tak boleh baca Walabdhalin uh, Tak boleh Tak sah Dan yang lain semua tu nanti khilaf lah Mat wajib dengan mat jaiz Maksudnya khilaf boleh panjang Boleh pendek Dan sekiranya kita memilih Yang panjang maka hendaklah dipanjangkan semuanya bagi Biar dia jadi um, Sinkronize ini sekejap panjang sekejap pendek contoh macam abunni mad jaiz munfasil atau mad wajib mutasil atau mad aridh sukun kita dah pilih panjang 6 atau 5 ayat yang seterusnya kalau jumpa lagi mad tu panjangkanlah jangan ayat ni baca dua harakat lagi bagi ayat lainlah mad yang sama baca 4 harakat lagi baca 6 harakat dia jadi tak tak teratur lah jadi tak sedap dan di sinilah tempat-tempatnya untuk kita menyedapkan baca al-Quran kita Kan, kita diperintahkan untuk mengindahkan bacaan Al-Quran kita. Jadi tujuan kita belajar tajwid ni tempat-tempat lah, yang tu kita nak lengguk-lenggukkan bacaan tu bagi sedap, tempat mat ni lah. Kalau dengar Mishari Rashid, kat situ lah yang dia nanti kan. Ha, dia akan, apa ni, sedapkan bacaan dia di, pada, pada bahagian. So, apa? kalau kalau yang bahagian satu harkat yang bukan mat, jadi kita nak tu pun tak boleh. Ha, jadi kalau waktu tengah duduk berhenti panjang lama nak memanjangkan bacaan tu ha kat situlah dia dia kan dia kan menyedakkan bacaan kita. Ha. Insyaallah ha buat revision baliklah nanti ataupun kita kata kita ni kita masuk kita baru nanti. Insyaallah ni saya nak bagi lah. Boleh eh? Kemungkinan nak cakap sikitlah. Sambung tambah sementara saya tulis. Tajud ni sajalah yang paling penting saya belajar tajud dengan karya ayu dia orang inilah bijerat di qari seorang mereka dia kata apa ni kedudukan ilmu tajwidlah ilmu yang paling tinggi sih di segi jenis ilmu sebab dia al-Quran kalam Allah jadi kalau kita tak belajar tajwid kita tidak dapat menyebut kalam Allah dengan betul so, segala ilmu berpunca daripada al-Quran tak kiralah ilmu akidah sekalipun ilmu apa ni syariat ke fiqh ke semua berpunca daripada al-Quran dan kalau kurang-kurangnya kita tak dapat baca dengan betul, out kita. Sebab itu, ilmu tajud adalah ilmu yang paling paling a'lah, paling tinggi sekali. Tapi semua ilmu kita macam tu. Ilmu akidah pun kata dia paling tinggi. Sebab dia akidah, kalau akidah aku baca Quran pandai pun akidah tak betul pun, tak boleh. Ilmu tafsir kita dia lah yang baca, siapa kau tahu baca Quran tu tak ada yang nak taksirkan? Buat apa, tak guna. Semua kata dia ni hadis ni kalau Allah memuliakan Rasulullah, Rasulullah tu dia naik angkat sampai aras tu semua, semua. semua kata ilmu dia paling tinggilah. <laughs> Jadi kita kan jawab sana? Ya, semua tinggi. <laughs> InsyaAllah. allah Dia, dia penting lah sebab macam tadi kan, bab fiqh, amin. Biar kena guna dengan tajwid. Dia setiap ilmu tu dia ada kata apa? Ber, ada takluk dengan satu ilmu yang lain. Ha, dia tak ada tersendiri tu tak ada Semua ilmu tu perlu dipelajari. Nahu, soroh, balarawah, tajwid Tafsir, hadis Tauhid, feka, tasawuf Dan seterusnya lah Usul feka, mustalah hadis dan sebagainya Lepas tu dah rasa mana-mana kita belajar pun Dia akan ajak asas-asas kepada semua jenis ilmu tu lah ha, Lepas tu kita sendiri pilih lah Kita nak master dalam bidang mana Itu pilihan kita lah Jadi mufasirin ke, muhadisin ke, fukahak ke Mutasawufin ke apalagi mutakallimin ke atau nak jadi qurra ke nak jadi apa ni annuhat ke nahu, nahwu sarraf dan sebagainya cita-cita kalau boleh jadi alama al ha alama al macam alama al ibn nawawi alama syuuti dia mahir dalam hampir semua bidang ilmu ah ha, itu dapatlah title alama al tapi bukan kita nak title tu lah dia pun bukan dia nak dapat title tu orang gelarkanlah biasanya ulama-ulama yang mahir dalam banyak bidang ilmu ulama, -ulama lain akan gelarkan dia alama al si serwat mulawar, yang sangat-sangat alim dalam banyak bidang. Insyaallah. Mana? Betuk. Ket le. Kita minta nak baca doa orang sikit eh? Insyaallah. Fadal. Saya nak sebut satu perkara yang uh, Maulana Ehsan Oh uh, saya direwin dia kata kita buka madrasah nak lahirkan ulama rabbaniyin rasikhin fil ilm fa nafi Tak eh. Insya-Allah lah. Ha, jadi huraian dia tu siapa rabbani kena tanya mana. Lah. Masa pun dah suntuk. Jadi tiga ni kita kena, kena usah lah nah, ulama rabbaniyin rasikhin fil ilm fa nafi at insya-Allah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم الضعفاء والمساكين يا راحم الضعفاء والمساكين اللهم إنا ضعفاء فقوي في رضاك ضعفنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل اللهم إليك ربنا فحببنا وفي أنفسنا لك ربنا فذللنا وفي أعين الناس فعظمنا ومن سيئ الأخلاق فجنبنا وعلى صالح الأخلاق فقومنا وعلى الصراط المستقيم فثبتنا وعلى الأعداء أعداء كأعداء الإسلام فانصرنا اللهم انصرنا ولا تنصر علينا اللهم أعطنا ولا تحرمنا اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم كن لنا ولا تكن علينا اللهم لا تحرمنا اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa la'uuzu bika min shururihim. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa al-tuqa wa al-'afa wa al-mu'afaata ad-da'imata fi ad-din wa ad-dunya wa al-akhirah. Ya Allah ya Tuhan kami ya Allah, kami semua ni pendosa ya Allah. Ya Allah ya Allah, kami semua ni pendosa ya Allah. Ya Allah, kami menghulurkan tangan ya Allah di hadapan Engkau yang bersifat dengan Ghaffar ya Allah. Ya Allah, apa kami hampir sesak Ya allah ampunilah dosa kami, Allah. Ya Allah, Engkaulah Zat yang mesti sifat dengan settar, Allah. Ya Allah, kau ya ya kesembunyikanlah aiban ka kami, ya Allah. Sembunyikanlah aiban ka kami, ya Allah. Kasembunyikanlah aiban ka kami, ya allah. Ya allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, kau aiban ka serta-serta kami daripada mata kami, ya Allah. Ya Allah, ini, ini kami kumpul untuk agamamu, ya Allah. Kami kumpul di sini untuk ilmu. Ya Allah Ya Allah kau kumpulkanlah kami dan syurga-Mu Ya Allah Ya Allah kumpulkanlah kami dan syurga-Mu Ya Allah Jangan ada satu pun di antara kami yang tercicir Ya Allah Ya Allah Jadikanlah mereka ini Ya Allah sebagai saksi Ya Allah dia ada pangkau nanti Ya Allah Jadikanlah mereka saksi kebaikan untuk kami Ya Allah Ya Allah -tidement all <heartsosas> all yeah ya Allah, Ia terima lahской majlis ini, Allah Terima lah inhum kami, Allah Terima lah Allah kudatangan kami, Allah Ya Allah, Ia terima lah Allah, Allah Terima lah Ya Allah, Terima lah Allah Ia terima lah Allah Jangan sia siakan kami, Allah Ya Allah, Jangan sia-siakan kami, Allah Ya Allah, Jangan sia-siakan amalan kami, Allah Ya Allah, jangan sia-siakan amanah kami, Ya Allah. Ya Allah, bagi dah taufik pada kami, Ya Allah. Untuk lagi dan lagi, lagi dan lagi kami datang kepada kebaikan, ya Allah. Dan Ya Allah, fahililah kami, Allah. Untuk asba hidayah untuk seluruh umat, Ya Allah. Jadikanlah kami, Allah. Keturunan kami, Ya Allah. Sana sedara kami, Ya Allah. Jiran tangga kami, Ya Allah. Fahil asba untuk hidayah seluruh umat, Ya Allah. Wabbanagfir lana wal ikhwan aladzina sabakuna bil iman. ولا تجعل في قلوبنا إلا لَلَّذِينَ آمَنُوا بَنَاءَ إِنَّكَ رَأَوْفُ الرَّحِيمِ رَبَّنَا هَبْلَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَاتِنَا خَرَّةَ أَعْيَنٍ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا وَبَنَاءَ صَلَمَنَا وَبَنَاءَ صَلَمَنَا مِنْ فُسَنَاهَا وَلَمْ تَفْلَرَنَا فَتَرَاهُنَّ الْكُفَّارُ فَاسِرِينَ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقناة النار. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله جزاكم الله خيراً jadi itu temadhe kita tanggah Farah Mulya Subhanallah Bihamlikah Syadzallahuillahindah Astaghfirullahu Taufielai Subhanallah Baka Rabbi Al Azizin Amma Yasefur Masalamun Alaihi Wasallamun Alhamdulillahiilahimin Salamualaikum Warahmatullahi alhamdulillah, Wabarakatuh. Dua hari saya datang sini ada salah cakap tersasar tersasul macam-macam terlah jadi sebenarnya bukan disengaja saya minta maaf. Daripada semua mudah-mudahan Allah Taala beri masya mudah-mudahan datang lagi insya-Allah Amin.